لقد سمعنا قول الذين قالوا ان الله قطير ما کم ددي اهل الكتاب كبحتنا وبخل بيان شو اغم دمان سر تعلق صادق عادل تنا ددي يو بلک ندی امد شان نزول کې خاصن لیکلي چې نبی عليه و والسلام یو پیر بکر صدیق صاحب دی چلے غلو د دا دعوت دا اسلام د پاره د يهودو تا مزا زکات طرف تا ادا کرانګي دا چی دید پا اللہ پلا کے خرچوں کی بہتری نہ خرچیں اسلام کے داکل شیو د اسلام احکاماتو منو ابو بکر صدیق سے جران ہے دا دیو مدرسوہ بیت مدارس بیواتوی درزگاوہ دیا گئی کناس تو او دا عالم دے پنحاس ابن عزورہ یہودی دا دیو عالم ایو بل عالم مد دیو سبع دی واتوی ځکه علامه ابو بکر صدیق سبراغه او د اسلام راغله ته عالم یې پوښه دا د پختر نبی اسلام حق او حقیر او د الله د جانب کاست په تورات کې د پیغمبر ذکر دی نو ایمان راغله الله ومنه دا لابلر کټ خرچاو کنه الله دې جنت ته داخل او سواب نواتب تللي نو په جواب کې عالم دی پنحاس ابو بکر سه توه 77 د دی تو ته خدا ګمان ته چې starred زمون قرض واړي او قرض اناسو واړي چې په تری ضرورت مننې نو قرض ته ضرورت نو کدا ته کم دین بیانه وراته چې کوم خبره کوي خدای پاک تک راځور کوي کدا حقای بیا هډیر خو دا خبره خدای پاک پکیر شي مونږ مالدار شي خدای زموږ نو سوال کوي عالم ادم ابو بکر سيوه غوسه شو وه ورته چلل پرې مخ باندې سپېړ ورکی هو جونګ دې سره آه هدو آه نام شي جنگ بني نو د دې ورځې ګزار او دا غوا تاوي که زمونږه استاسو په مسکه واده نه منستاله 60 برماډم کټ کړو دا الله دشمن بیا النبي اسلام تبرغه خبره ورته وکړه انو نا حاضر لیکلې چې سپهاله ور کړو بیا وبي النبي اسلام ته ابوبکر سره برا غو دې مته راغلي غوړې ما سره مالې سپېره راکنه ویله اسلام دی او دې عليمرہ ستاملګري زمانہ وي سپېره وکړه نا ابو بکر سي بوتي د الله رسول ها ذا کال قولا عظيما دا د الله دشمن ډېر نکر خبره کوي دوی چې الله فقير دې موږ مالدار نه سلام الله علیه وسلم دې ظالم ته وڅښو ادرې دې خبره نه انکار او دا خبره مان نه کړې ابو بکر سے ضرور ہوئی نو اللہ دا ایت نازل ک لقد سمع الله اور دل ذن عاد ذ ظالم دا خبر کړی ده ا دانو یہودیاں ب پی راضیو کړی ب صرف دو او اللہ کولو تمنس لقد سمع الله قول الذين تحقیق سمع اور دل اللہ کلا وینا دا علم کسان د هغه یہودیاں قالو چې دی ان الله فقیر ونهمو اغنیا الله فقیر ده او موږ باندې میوزیک زمونه سره کې راځي نو زکات نو وواړه نو دا کدی یو ځانګی عالمانو کول نو دا خو به اعتراض کول د مسلمانانو په دین کې د اعتراض درو وکول را پاره کول چې د دین نه حق ته وره په دین کې د دې دین په حساب سره خپل غریب راځي او د مسلمانانو ته بنامونه د دین د بنامونه لپاره ده ورنہ د دې پدین کې زکات او د پدین کوم صدقاتو هو ظاهري الفاظ قران کې چې په مراغلي دی مخ که تاسو خیال کړئ او اجتمعي پارا کې برابر شي دیمسي پارا کې تیر شي نو قرض الحسن له کزر غل نو دې به په اخلاق کې راز وایي دا قرض الفاظ اعتراض جوړه ورنہ د دې پدین کوم دا خبرې ده ته ځی چې کوم اعتراض لمون پدین باندې کوي دا دې چونکه چې کوم عالمانو غوړي خبره کولو نه ته پته و چې دا صرف بل دبل دین بنډمو او که جاهلان په کوم کړي و بدل وځکړي دا په جهالت او عجز کلمې قرض راغله اذقاز مطلب خدای پاک دانه چې غنه خدای ضرورت دی وخت و د قرض ورک بیا بیان کید قرض مطلب دا لري استاده عمل زينې چې قرض کې بیا واپس کو شي نو قرض سره الله تعالی دا صدقې ذکر کوي چې ګر قرض استاده صدقه ست نزی سنگ کار و پس لازمیتور ملاوی و دکر انگه بده دی سوابون تت آخرت که ضروریتور ملاوی نزی و ضائع کی گینا جونکه دا دیر الوی خبرواد دیر الناکار خبری دی زالی مکر ناکار خبر زکر دی که دا اللہ تلا دا ذات گستاخی اکلا دی زالی مکر. نو اللہ تلا ہوئی دا خدای او دی کنن او ریدلی دای شي را کم زیاتې کړي او کومه ګستاخی کړي د الله د ذات نو الله دا ورې ده الله فرمای سنكتبو ما قالو زر دې چې مونږه بولو محفوظ به کو زمون پرشتي ويونکي ګور خدای ځان ته وي مونږ بولو نظرن لتقید د مطلب دا لیکي او پرشتي فر خپل لیکل نه او ځانته منصور کچ د دې خبره مکمل محفوظه ده دا د دادی چکا مکڑی دا ارداز دونم موز جاتے سکے اخداد دا کوئی دا سکے دادی بلاران چیو اغیب و انبیاء وجل پیغمبران بے برناحق وجل دریا مسیح پارا کی درشیو پایو و عورس کی سو سو انبیاء وجلی نعلا پرمی وقت لهم الانبیاء او قتلول دادی پیغمبران لارا اغم الله ویمون لکلی نو د دې قتل هغونو په تر کې د دې ډاران خدي پر راضی نه الله پرمحي د دې قتل الانبیاء لره دام مونږ لیکل دي بغیر حق چې هغه برنا حق قتل کړی دی به ګنا چې کم اسلا په دې مشرانو کم کار کړل پیرمبران قتل کړی او دادر می چې کړو د خدای په حق ته پکې وروي د خدای په ګستاخی کې دا ټول الله نه کې لري اجره قیامت رسي نو الله پرمحي بچ شي مون با بیا دی خبرو والالا چاچا انبیاء قتل کردی دی تب مون بوای زور کو عذاب الحری او سا عذاب دا اور سوزا نو مطلب داری چی دا بطلب تیخو اور بسی اللہ بیان که چی عذاب بدی تاولی هوای چو سا دا عذاب بولی سا که دا بزک سا که دیما قد دا مات ایدی کم دو وجه بیانی یو دا چی دا دی لاسولو که معاملات مخلي کې دي داغه پوجا باندې پازاب سکی نو لاسونو سره په عمل نه کړي کله مخکي دا خبره چې دی وکړل دا د خپل خبره د دا استحزاء دامیو عمل دې وکړل غرو مې د قران مطلب غلط بیان کو نو دامیو عمل دې دا چې به عمل نه پیغمبرانو کې تل کړي دد لاس عمل خلاص الله ذکر ذکر ته انا په بدی وجهي چې د الله سو باد اعمال لګړي عام طور نسبت خلق لاسه تکي الکه او الله اسم خراب نه هلکه جی به خرابي په څه اثر نه وي الله اسم خراب او باندې جن کی یو کار یو سره په خوبه نیو کیه په بل ځای او کلی کوی د الله سره کار عام طور د عمل نسبت خلق لاسه تکي ورنه دانه چې صرف د الله سو تا په نور وبني رب چې د دې لاسونو کوم ليګلي پاګې باندې بازارني مطلب دا د ټول اندامونو د چکه ماوال شي لري ک په جبه کې او ک په لاسونو یې کړي په ټوله باندې پاګې واجب عذاب سکی ا دوي مو واجب چې دا عذاب سپېزا هن د سزياتي الله نه کوي او ان الله من العابد نه الله تعالی ظلم کوونکی په خپلو باندې نه ګانو باندې چې بغیر د ګونانا دی دې څه زاور دا سزا چې دې دور کول دا بجا ور کول شي دې لا غوښت ریکړه دې بیا دې بی کړه پر کفر ته وخلې چې الله ته فقیر وې انلین قالو ان الله عهد الینا ان لا نؤمن لرسول حتى یاتینا ذ قربان دا دې بلک واحد بیانې دې ته په دعوت پر کولې شو نو دی بیو خبر اکولا دی مشران چی کمو ابن اختف شو اختنحاز شو اودا کرنگی اوبل عالمو دی وحب اودا کرنگی کاب ابن اشرف وغیره سمرا علماء چی دیو دی تا بچه دعوت تور پلیش شو دی بنا بیر اسلام دیو دو ریا تدا بمان کچے اللہ تا مکتا پی عمبر را لے گلے کتاب نازل کرده نو خدای موږ د تورات کې دا خبره کړې ده چې تاسو ته کم یو پیغمبر راځي نو abate څو نه معنی تر دې پورې چې هغه قرباني راوډیو دا قرباني اور اوخري نو بس دا خبره صحیح پیغمبر یو د کبریښتینه پیغمبري دک پیغمبر معنی ګامنته الله تورات کې ویلي قرباني مالی مالی عبادت ته ویلي کې غلطه سنزر نیاز وکيو او قربانی یو ګمالي কবল څه شي ارش شي د الله د نږدې کټ لپاره یو مالی صدقه او کې هغه د ولګي پیغمبر علی السلام ته تا مونږه تانه مونږه زکه الله عہد الهینا منتدا حکم کوله الله نومن الرسول چې مونږ ایمان نبر براوړو په پیغمبر باندې حتا یاتی لنا به قربان تر دې مونته خاصم موجي زراړی نظر نیاز ولا قربانی راړي نظر نیاز یا قربانی پېښ کی نظر نیاز پېښ کی تعقلهنات چې هغه اور قص وزي نخدا پک مونته دغه پیغام دغه حکم کړي چې ال به ایمان لرای او د دین په مخ کې ایمان لرای تو چونکه دا تر تنه کې تنه کې ته قربانيو کو زمو مخ کې چې او فراشي نظر نیاز او کاج او راشي اوست وزي نو بس مون بستا خبره مونو مون ګو مونو چې پیغام برس دغه خبره الله جواب ورکړ کړه د اصل چې رېکم اعتراضونه په نبی اسلام داګه جواب نه ورکړي وجد عیدا دا خبره تورات کې وا چې دا تورات کې دا تورات په دا د لیکل نو تفاصیل لیکل چې دغه غن خوراک کړه دروغ وي دا, دا, پا دا خبر تک د تورات کې دا خبره نه و چې بس پیغمبر رازي نو دا هغه به د دلیل بی. او ما لیکلي چې د تورات کې د دې دا خبره و چې کم پیغمبر رازي نو دا هغه سره چې دا حکم ویتا سبه منه او پاره کې د عیسی علی السلام او د نبی علی السلام مستثنا و چې نور پیغمبران رازي ناغه دلیل بدای چې قرباني کی دی او د پاس نه پور پا راشه وستوي نو د کبه صحیح پیغمبر ورته او دا شرط د نبی او د عیسی علیه السلام په پارانه نو مازه کوئی دا دی درو ویلو د زانه جوړ کړي وازی په سریو لیکلي دا خبر په تورات کې نه و د زانه جوړ کړي او مازه نه و دا په تورات کې وخل په تورات کې ذکر وخدو نور انبيو د پر شرط او ازمن د نبی علیه السلام د پر د عیسی علیه السلام د پر دا شرط نو او د نبی علیه السلام باندې په دا معجزن شینو په سوال د نبی علیه السلام نو پیغمبر په پیغمبرای کیو خاصه معجزې ضرورت نشته خو یو معجزه او یو دلیل پیش کولی نبی له اسلام بلل دلیل پیش کړو او دا حکم د دې په دین کې ولایات ساتي دا, دا خبره په پیش کړي زموږ په تورات کې دا وی چې پیغمبر راځي نو دا به دلی دا خبره په تورات کې نو البته د دې لپاره دا حکم دی په غنیمت نه کولو باز معلومه داو هغه د دې لپاره حلال نم. مثلا غنیمت دی شریبه جهاد کو له یې د نشم ذکر کوله یعس علیه السلام دی کوم پیغمبر تیر شه بنی اسرائیل کې کو نورو ته الله تعالی خلیق شپه باندې غیر لپاره jihad کول نه جایز یو کوم دایسر jihad کو مزګره وخت نه کوته نورو کو تر دې په ویچ ملک فتو کو کفار فتو کو او مال غنیمت راغون کو یو میدان کې کی خو و دا دا دا قبولیت با جیحاد علامه بداو چه وور برا دو اوور بدا سو اورو چه تک اور برا دا دا او لگه به بکی او دا اور چه کم خپل <سؤال> آوازی داسې سه نره آواز بیکو ادکا لامبا سپین لامبا بی لگی اور برا او دا که صدقه دا دی با اوپرلو دا دا علامه تو چه صدقه قبولشو دا غنیمت او دا جیحاد قبولشو نو جیهادو کو بصور رانه د ناستی کوشش کوي جوړ براشي ورانه يرغه وی څه چلې بیا هغه یار یو کبلی ولا مشرا د مسر لاس ملي او د لسکبلی دغه سره سره بس تاسو کې څه او کسه داسې یو خډېر د سره چې د ناغو ورسوځو نو پدې کې دغه کومه د دې قبولیت بد کړو چه دی با مال غنیمت و غیره سیزون چهو دا دی قبول چه کبولیت راضه دا بیراله او بیر اسمان راغه نو اغا بیعوث و ذو اللہ با کبول شو حکومانسو نو کبول بنشو نو دا دی بزین کی دا خوک و مخو دا خبرانو چکم پیغمبر رازی نو اغا بدا دلیل پیشکی نو اللہ دک کا جواب وار نکو بس اللہ دی تا بل جواب وار تاسو ٹک شوا چه کل اتاس و دنبی علی اسلام دا تاسو مخکې بالا پیغم باران نغلي بالا د لالي را دي او هغه د لال سکه چې دکم دلیل تاسو مطالبه کو چې قورربي او اوغ پیغم بارانو ا دلیل پیششکی قورربي ک دا او سوزولی ده او کبولی شوي دا تاسو بیا غوللي تل کردي دي چې کله د نولي سلام نهستاسو دا مطالبه نو اسلام نه چې کوم مخکې پیغم باران راغلی دي قربانی کلي اور نو فلم قتلتمهم ان كنتم صادقين اغينم به اول سر کټ کړي نو مطلب دا دی خدای پاک با نبی اسلام لم ده معجزہ ور کړو او مطلب دا دی چې دا سوال به به عناد او د دې لپاره چې منلي مقصود نو او د نبی رسول په دین باندې اعتراض کول د لپاره چې تحقق امر زکنه کتا سر قرباني والا معجزہ نشته نو دا سر اعتراض یو حق قبلو لئے مقصودنو دادے وجہ اللہ تعالیٰ ناویل اسلام تداورنگا بس بلکی دیتے ہوئے کل قد جا اکم کل پیغمبر دیتے جواب وردہ قد جا رسول من قبلي راگلی دی زمان محق دیل پیغمبران بیل بینات پخکار دلائے رسولان و باللزی او پا آم قربانے او پا آم دائی سر کل توم چی تاسوی مطالبہ تاسو تا پیش کڑی فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمَنْ كُنَّمْ صَدِقِينَ غَيْنَمْ بِاولِ السَّرْوَالَدِ او قَتَلْتُمُوهُمَنْ كُنَّمْ صَدِقِينَ دا دقا یهودی دا یهودیان دیچی کم پلسطین کی دا غلط شر جو اکڑ دے شریر خلق دے فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنَّمْ صَدِقِينَ فَإِن دا دې دې عینات خبره دا کستا تکذیب کوي نو کی دې ته مخه پکېګا تا نه منیستا پیرومبری نه منی تادی ته جواب ورکړه د دې اعتراض د ختم کوچ خبره ده نه دا چې ما سره نشته نور دلائل شته تاسو حق نه منه عینات دې نو الله تسلی ورکړي کله باندې فاین کذب کستا تکذیب کوي ته مخه پکېګا ولې ستانه مخکیم د ترتیبو فقط کوذ برسول من قبلک تقذیب کلی شوید تحقیق سر در دیر پیغمبران من قبل اولاندستان او اغا پیغمبران دا سی پیغمبران نو چی اغی سر دلائل نو یا کتاب نو نا نا نا جاو بالبین آد اغیرات لکڑی و پخکارا و و زبر او زبر, زبر روڑی جب زبر جمع ده زبور دا زبر او زبر ده زبر نا زبر زجر تاویلی کی زبر او کتاب تاویلی کی جبے کی حکمت زجر د بونو نه پکې شړی او د تکې زبور نه مراد واړه واړه کتابونه صاحب ته مراد دي ول کتاب المنیر اور اته کړی و پیران بران تا کتابونه سره روهانه کتابونه وتمه خپکه یستانه مخکمدا کار شول کل نفس ذائقه الموت ترغیب د جهاد او پکې د مرگ مسلم به نه گی چهر سلورن کې دې ټول نفس هر یو سلورن کې چې سالوی زایقۃ الموت د بده مرګ ځای کې سکی مرګ د پیرازی هستیو انسان د مرگ نه بچ کېدونکې نه دی جهاد په کار دی جهاد کې مرګ مشت هر انسان د پرمرګ هغه بده حسیم راځي او زایقہ کې دې خبره ته اشاره د زایقہ چې څنګه زایقہ لګون ته کې بسړه زایقہ معمولیسه کله سکلو پرو فراق ته زایقه مطلب انده چې دا مرګ راضی کړي بیا د مرګ وروسته بیا ژوندون کوي لو مون ته واخله معموله مون ته واخله به مرګ راشي او بیا به انسان قیامت کې پاتې ژوندې به ژوندې به ژوندې به همیشه همیشه بیا ژوندون کوي مطلب دا زایقه لکه واخله به مرگ راځي او د مرګ وروسته بیا دوباره ژوندون ته اشاره ده چې دوباره به بیا ژوندون دبره ژوند مینه چانه کا مال کړي بده مال کړي ای بارکه الله بیان کوي ان ما توفنا اوجورکم تاسو تبو پرو پره کین اندر کول شي اوجورکم تاسو د عملینو بدله ک چانه کا بدلا او کچا بد عمل کړي بد بدلا یوم القیامه دا پرز د قیامت او ملایوی ني نو ناکام په اسنه ناکام د کو الله د کامیابیو ذکر کوي ها پمن زحزح چې د اور نه ډډه دور نل ریکریشن بچ دورنا او ادخل الجنه او جنت ته داخل پلیشو نو فقط فاز یقینا انده کامیاب شه یقینا تحقيق سر الله دا انسان کامیاب شه او کامیابی ولې میلاو شنو ور څه وجه د دنیا د دوکي کور نه ځان ساتل دغه دنیا د دوکي کور د اشاره کړي خبره ده کې د دوکې د کور نظام اوس د کامیابی به مېلو شي او مال حیات دنیا نه د غیر دنیاوی د دنیا دا مزې د دنیا شواط او لزر نه دا الا متاع العمر مگر دا سامان د دوکې غرور الیکې د دوکې دا او متا د تاسو د مې ما هغه مملوک پړې توې د کی چې زنانه پاګه باندې طبخ صفاکین پاګه باندې د امیږي او غیره اوس پی دو هغه متا متا چې نه په پیراسته دا هغه متا هغه سامان د پیریوال چې انسان په دوکفري و مل حیات الدنیا نه ژوند دنیاوی الا متاع اللورور مگر دا سامان د دوکی دا دوکی دو والی شی دی دنیاي ژوند دنیا سامان نده. دا انسان ته دوک ورته لطب الا ان فی اموالکم وانت سکم لطب الا ان اللہی خامخه ازمایش بکولشی امتحان بکولشی پی اموالکم کومال المستاسوکی نو مال کې بعض مسائید داسې دي چې اګه تقوینی دي انسان نو ول امتحان به وشي ماله هلاک شي پسل برباد شي گله وشي نو دا امتحان بکولشی او بعضه مصیبتونه داسې دي بعضې امتحانات ابتلا داسې دي چې تشریعی لکه زکات ورکې او ابتلا لتبلا ان ابتلاد تشریعی ابتلاد اللہ دے تا حکم کرے جزکاة بورک ہے دا کریں گے عشر نصبی عشر بورک ہے جہاد کے بے لگے اللہ ادا وکولشی خال وانتسکم اصلاس و, و پنفسونی کبھن ابتلا کولشی نو پنفس بانے ابتلاسی دا سلی بانے مرگ راشی بیمار شی مرز شی دا تکوینی دا اللہ دے ترہ دا سلی نو وڑی وراشی او نفس کی امتحان تشریعی طور اللہوی نفس استعمال کا جہادو کا موضو کا نو دان یو قسم ابتلاد دا احکامات نو دوارا قسمت تشریعی ابتلاد او تکوینی ابتلاد دوارا بقولیش وَلَكَ سْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ او تاثبہ او رای دا آغا کسامنا چی اغیت گتاب ورکلشوی دا ولانگستا سنا تاثبتی او رای او دا مشرکاننا بم او رای اذن کثیرا را دیبا دی جبه گنزلی نو دا نبی له سلام توصیند دی بدرد او دا کرنګه خدای ته نام خلاص نشي او خدای فقير دي نو اناو دي دینه بدا خبري تاسو اوره هوين تصبيرو کو تاسو صبر کو وتتقو او دا کرنګه تقوا م اختيار دي بعض دم یو انسان کنزل <سؤال> کې بدرد نو جواب کې سړي د شکارو کې جي سړي خپلم د شريعت د حدود نوزي او خدابا کوينو صبرم کو وتتقو او ځانم د ګناد کار نه بچي پدې خبرې کین فئن ذلک من عزم الامور دا د په حکمونو عزم مرکی په وخښه تا دا د په حکمونو نه په حکم احکاماته نه حکم هغه ته چې منسوخ کیږي نه صبر پدې کین نه منسوخ کیږي صبر پر تر قیامت پورې وي پیغمبر دې به ثواب ملای او تقوا ځان د ګنا بچکول بچول دا نه منسوخ دا به تر قیامت پورې دا په حکمونو دی باندې نه راځي په باندې ثواب ملای بس نظامة لقد فتاكيك سر سمع الله أوريد للا الله تعالى قول الذين وينادات سعانوا قالوا جدي ويليو إن الله يقننا اللا تعالى فقير عاجز دي فقر دي ونحن آنية وممشي ومالداري سنكتبوا الله وزرد جمن بوليكو مملك <تصفيق> لدي مأفوذ كليدي ما آه خبري قالو چی دی ویلی دی زمون پرشتو اغنوٹ کڑی دی وقت لهم او ملی دي قتل کولد دی الانبیاء پیغنبران ورہ بیعر حق برن حقا ونقولو اللہ امم بہو ایو دو بو اسک عذاب الحریک عذاب دور سو زول کی ذالک آدھا عذاب چدے بنا فسبب درے دے فسببذا ب معدي تمت أيدي پ جوورنجلي جلي لاسمي لدي وأ الله حبل الفدي وجدكنا الله ج ليسست والله من ن زلم تولك ليااب بندگانو بادي الذي ن قالوا دا ياه جنا ت سادي علي كتاب إن الله وي الذين دارخلق دي قالو چې دی وايي ان الله يكن لنا الله عهد الينا حكم كذلك ان الله امن الرسول لچ مونملو اسيو پیغمبر حتى تردي ياتينا بقربان چې دي روي مونتا بقربان او قرباني او موجهزه خاصه يوم نذرو نياستا كلل استاذي نو بس کوجیت ته مله او خداه کوجیت ته دین کې نا اسمان نو بس پین را الله جواب ورکړي ہاں چې دا دلیل په دې رو په لن بران سرولم کتلول ولی واقع قد جاکم تحقیق سره راغلي متاست او رسولون دیر په من قبل یوهه ځمانه نو دا توه یې پیغمبر اول کتل کړو ولی توه قد جاکم تحقیق سر را غلو تازتا من قبل دیر پی انبران ران دی زمانا بالبینات فواز اختلائن سران و باللذی او پا موجزی سران فا آقربان سران کنتم جتا سین طالب کردہ فلما قتلتمو انتا سولکتل کل غیل ان كنتم صادقین کچرتا سرشتنی اخ پل مطالب کی دا مطالب د اللہ حکمی گره نو علاوه نه لا کوم پېش نو پاغېوله قتل جاری کړ تسلّي فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَإِنْ كَذَّبُوكَ مَسْكِچ رې دینې سپځ د روح کئ تاسو نه مخ پکې گئے پیغمبر فقط په تحقیق سره خلل ول خلن تکذیب پیشو د پیغمبرانو ک اوانستانه یا خوده حال کچرات لکړی وای بالبينات و ازل دلاینو سره و زبور او صحيفه سره والکتاب الکتاب الروحان کل نفس هر یو نفس هر یو څلونکو زائقه زائکۃ سکون کې ده زائقۃ الموت سکون کې د مرګ ده د مرګ زائقه و سکي وا انما توفکل اجور فر او یک نن تاسو ته په بدر پولیسو اجورکم بدل دالم مستاسو فمن زق زياده صاف جنريكويشن ان النا يريدنا او داخل الجنه او داخل قيشه جننت فقد فاس تحقيق سراديكام ياب شو ومال حياته الدنيا نه جننيوي لجند ني نه مراد دې شخوات او د جند سجن او کډه هدایت ندي سامان لو کدي کړي د دنیا الا متا او نور هغه دا سامان د دوکي دي لته ولا وای کینه ازمایش وکولشی قسم د الله وای لته ولا وای کینه ازمایش وکولشی په احوال کوم کمال استاد کی په ان پاک سره په هغه مصیبتونو سره په صدقاتږه م وکړو استاد فَايَكِ <تصفيق> بِمَ ازْمَايشْ قُولِشْ وَلَا تَسْمَعُوا لَنَا وَيَكِنَّ تَعْصِبَ أَوْرَى مِنْ الَّذِينَ دَعَاكَ سَنَاوُتُ الْكِتَابِ قَوْمَ شَيْدَا تَكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا نَسْتَطِعُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا دَعَاكَ سَنَاوُتُ الْكِتَابِ لَأَسْرَ شِرْكَيْ أَنَأَنَ كَثِيرًا ذَرَّ دَوَ جِدْ وَلَذَ ذَرَّ وَإِن تَصْبِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَاتَّقُوا أَوْزَانَ الْبَتِ كَتَغْضُضُ لِأَوْجَامِ الْمَرْمَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِنْ لِكِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بَعْدَ فَهُمُ أَقْتَمَا الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه محمد وعليه وصحبه اجمعين كريم على اليهوديين كم شرطوك وسيان لا بیت المقدس تخقیق وکړی دي دا غینە دا غینە د امریکا په ایسریل پر جوړیو دا غینە سفارت خانه جوړې چې کوم د الله تعالی کور پاتښو بیت المقدس دا غینە تخقیقونه مې کړی جو خېری تباہ وربات امریکای چې کوم साजिश دې بیت سبا جوړل چې دا غینە خانه جوړې وسو دا الله کور پاتښو دې او دا साजिश جوړ کړې په دنیا کې مسلمانانو را پرور وړي غي د نقصان وړي ادشر بدی به مخکنه غریتا کتاب کې بیان کړې تباہ ورباده کې مسلمانان خلاص اهدیت قسمت کې نه یا الله تباہ ورباده یا الله کریم خپل مسلمانان دایې بشر نه محفوظ کې یا الله ستاره کتاب د خپل کتابونو مبرباد په ځون کتاب محبوظ دې کریم خپل تا محفوظ کړی د مسلمانان تر دې دا اورېدو پایمن عمل کولو توفیق ور نصیب دلته کوم کار بیان شې الله چې اورنه لريواله دي او جنت داخل والي دې کریم خپل ده یا الله <سؤال> چکم دنیا دا داوی سمون د دوخي کمسيوني كريم خدای يا الله نن غوسه یا الله کوم امتحانات دی چې کو شو کې جان کې امتحان براځون یا الله امتحان طاقت نه لو کوي كريم الله چکم ثوابونه پر ابتلا امتحان باندې ملاوي ګمتبادر دی امتحان راکي ا بغیر دی امتحان راکي كريم خدای بغیر دی امتحان راکي اخيره خاتمه زمو په ایمان په رسول الله